А сега ще отделим малко време и за най-малките участници в нашето богослужение. Готови ли сме да започнем с една история за децата? Живяло някога, много отдавна, едно малко мишле. То решил, дел, то решил да се разходи, да обиколи белия свят и да види какво има. Събрал си багажа, взел си храница, превъртял три пъти ключа и тръгнало... «Ао, колко е красиво! Какви големи дървета! Какви красиви птици!» Всичко било много красиво. Вървяло, що вървяло Мишлето и се уморило. Седнало да похапне. Хапнало от храницата, която носило и се огледал. Наблизо имало една къща. Тя му се видяла много интересна и решил да я посети. Когато влязло в къщата, в двора срещнало две животни. Едното било шарено, пухкаво, с два бели крака, с дълги бели мустаци, стояло на слънцето и кротко спяло. Хм, това животно трябва да е много добро. Какво е пухкаво и има мустаци като мен. Сигурен съм, че мога да си играя с него. То, вероятно, е много добричко. И тогава срещнало другото животно. Другото животно било шарено, имало червен гребен на главата, под гребена на две злобни очи, и мишленцето почнало: а, а, Здравейте, господин! А, а. То не знаело как да се обърне към животното. И точно тогава животното вдигнало високо глава и казало: Кокори го! И мишленцето хукнало, си казало, бягайте, бягайте, кръченце, да бягаме, това животно е много страшно. И хоп, мушнал се в една дубка. О, о, о, дишало тежко в дубката и тогава чуло глас. Здравей, ти откъде се взе? Кой си? А ами, аз, аз съм едно мишленце. Седни тук, седни. Ние сме домашните мишки на тази къща и ни разкажи, защо си така запахтяно и какво ти се е случило? И тогава, надълго и нешироко, мишленцето им разказало за двете животни. За онова пухкавото, доброто, хубавото, което си спяло на слънцето и което мишленцето много харесало. И за страшното, шарено животно, което вдигало много силен шум. Тогава мишоците се засмяли. Ха -ха -ха -ха! Седни сега тук при нас, да пинеш едно чайче и да ти разкажем какво е можело да стане. Ти си харесал? Онзи... Пухъв кутарак. Но имаш късмет. Само защото е спял, ти не си станал негов обяд. А си се оплашил от петела, който няма да ти направи нищо лошо. Или, деца, понякога и ние, като Мишлето, не знаем кои са нашите добри приятели и кои неща са добри. Казваме си, ау, колко е хубав шоколада. <кък> хубав ли Ама не е много полезен, защото разваля зъбките. Казваме си, ау, колко е хубаво да гледаш телевизия. Ама и телевизора не е много хубав. Има някои хубави неща, но не е всичко. Понякога си казваме, о, това момиченце или това момченце ще ми бъде приятел. Но не всички са добри, някои от тях са лоши. Затова Библията да ни съветва, да внимаваме, когато си избираме приятели или когато харесваме разни неща. Защото, подобно на котето, някои изглеждат много добри и много хубави, но не винаги са толкова добри и могат да бъдат опасни за нас. Библията се казва, че дявола е обикаря като един голям лъв и търси кого да погълне. Трябва да бъдем внимателни, за да можем един ден да бъдем заедно всички при на небето. А сега на всички ви ще раздам по една и такова пликче, в което има нещата с които можем да си направим едно такова мишле. Мишлето да ни напомня през седмицата, как да си избираме добри приятели, как да решаваме кое нещо е хубаво за нас и от кое да, към кое трябва да бъдем внимателни. Давам ви нещата, всеки сяда при мама, или при татко или който е с него и тихичко работи без да говори. Става ли? Не, не можех да не си помисля, докато слушах историята, че за Господ и ние сме като, като една от тези малки дечица. А сега покавам брат Христо Станев, с помощта на който ще изконсумираме поредната порция духовна храна от страниците на Свещеното Писание. Благодаря! Гледайки децата, аз се спомням, е малко по-голям, може би в трети или четвърти клас, а, заедно с един пазанин, като мен, така да се каже, съсед. А, обикаляхме изградската градина на Добрич. Та има един летен театър, голям. Изглеждаше ми тогава като някакъв замък. Много голям беше. И обикаляхме с него, през деня беше това нещо, търсяки някоя пролука в мрежата, а беше много висока, търсейки пролука през деня, за да може вечерта, когато има филм или нещо друго, да може да мушнем оттам, нали, да влезем град. Промъкването беше от към задната страна, но той е много голям. Просто и като дете ми беше, изглеждаше много голям. А, намерихме някаква дупка, влязахме вътре, присени шобраци и ни треви. А, по Крълградът, там някъде, то не е двор, не знам как точно да го нарека, но вътре имаше един канал, така достатъчно голям, отворен, за дъждовна вода. Обикновено е суха, а като върли дъжд може да се отича водата от там, понеже е голямо зданието, както иде. Само, че проблема беше, че този канал не се виждаше, защото беше пълен с коприва. И както вървяхме и си пробивахме път, знаете, в нашите... Учит как някакви юнаци там, герои някакви. Изведнъж живко изчезна, падна в този канал, в купилата, по гръб имаше риза, къси пантон или какво беше, точно надолу не помня, но лежеше по гръб, беше протегнал ръка към мене и викаше за помощ, нали да, да го изтегля. Отвътре, нали, това е естествена реакция, да го хванеш, да го издърпаш, ама в същото време ми беше и много смешно, защото той така се мяткаше вътре в куприлата. И хем ми беше смешно, хем се опитвах да го хвана да го издърпам. Нямаше големи поражения, но тая картина, тази история ми напомня, предполагам, преживяването на всеки един от нас. Ситуации, в които имаш нужда от някой да ти помогне. Имаш нужда някой да ти подаде ръка. Буквално или в преносен смисъл да те измъкне от ситуацията, в която се намираш, от трудното положение. Света, в който живеем е такъв, че никой от нас не може да просъществува сам. Ние имаме нужда от хората около нас. Нали са нашите роднини, нашите близки, приятели, познати. Трудно човек може да живее нормален живот, изолиран от всичко сам, просто някакси така самостоятелно, в учелничество. Имаме нужда от хората около нас. И днес искам да си поставим този въпрос. Има ли на кого да протегна ръка? Не дали някой е протегнал към мен ръка, за да ми помогне, а има ли някой на когото аз да протегна ръка? Някой, който се нуждае от моята помощ. И ако трябва да бъдем още по-конкретни, бих сложил в това изречение, в този въпрос и думата църква. Има ли някой на когото да протегне ръка в моята църква? Не знам дали усещате как въпрос става вече много по-личен по и по-предразполагаш към действие. Има ли някой тук, който има нужда от моята протегната ръка? Ще разгледаме този въпрос или ще търсим отговор на този въпрос от гледна точка на отношенията между поколенията. Понеже така, по една или друга причина, по един или друг начин представям малите хора в нашата област, бих желал да разгледаме този въпрос от гледна точка на поколенията. Необходимо ли е да подадем ръка на другото поколение? На по-младия или на по-възрастния. Няма значение. Днеска в нашите църкви предполагам, че поводи в център няма да се различава много от тази картина, но има едно такова негласно напрежение между поколеният, между възрастовите групи в църквата. Две групи хора така се оформят, ако Направим един анализ в църквата, едните се възприемат като пазители на старите гранични камъни, желаят да запазят църквата, такава, която е била преди 20, 30 или 50 години, такава, като са дошли, като са били по-млади, израснали са в нея, но това е картината на църквата, която те искат да има. За тях всяка една промяна в църквата, независимо в каква посока и в какво отношение, е свързана така в най-крайна ситуация с въвеждане или с някакъв светски дух, който се опитва да се вкара в църквата. Думата промяна не обичат много. За тях това е една лош такава грешна дума. Не знам дали познават хора с подобно мислене. Обикновено, не казвам задължително, обикновено обикновенно това са по-възрастните хора в църквата. Другата група са млади хора, които се чувстват крайно ограничени, понякога и отекчени в църквата. Ще считат, че църквата твърде, бавно, възприема промените, това, което става отвън. Представят църквата като една машина на времето, значи вървиш в 21 век, влизаш през вратата и вече си в 20 или 19 век, някъде назад във времето. На тази група им липсва разнообразието в богослужението. Всичко е много скучно, ино и също, монотонно, няма никакъв живец. И в тази група обикновено са младежите, нали по-младите хора. Казвам обикновено, нали не е задължително. Тези две групи, ако погледнем в Библията, ще видим, че винаги ги имало. Били са постоянен спътник на, на Божия народ. Творим, да отворим Библията и ще открием в времето на Стария Завет, при пътуването на апостол Павел в Новия Завет. Ще видим едно такова разграничение, тези две групи. Тяхното съществуване не е толкова притеснително, колкото две наблюдения, два факта, които се свързват с тези две групи. Това са притесняващи неща. Че първо, първият факт е, че тези крайни групи, да ги нарека, нарастват за сметка на на балансирането, на това, което е в средата, на балансирането мислене. Стават, като че ли, все по-ясно разграничими. Свидетели сме как около нас, все по-често се водят дискусии, спорове по един или по друг въпрос, свързан с църквата, с богослужението, спорове между поколенията въобще. И обикновено това не са тихи разговори, кротки разговори между разумни хора. Преобладава на обстановка най-често. Втория факт е, че тези групи, вместо да търсят общото помежду си, допирните точки, в своите позиции стават все по-твърди, все по ни неотстъпчиви и все по-осъзнателно се отдалечават една от друга. Едните стават все по-консервативни, другите стават все по-либерални. И тук стигаме до предизвикателство, пред което сме изправени – като църква, което стои пред нас като църква. Ако всички ние, независимо в кое поколение сме, на каква възраст сме, ако всички ние, с Божия помощ, разбира се, не увадеем този процес на отдалечаване, след години трябва да ченовим в отделни църкви, в различни църкви. За едните, за по-консервативни църкви, за по-либералните някаква такава разделена църква. Една църква, в която хората с истински християнски дух ще бъдат рядкост. Все по-такива, които не могат да се разбират помежду си. И това е така страшно, това, ако позволим да се случи и ще бъдем отговорно разбира се за него. Когато говоря за тези две групи, съм далеч от мисълта, че това не са вярващи хора че тези хора не вярват Бога, независимо от коя група са, че те не са загрижени за църквата и емесе едно какво става в църквата. И едните, и другите се вълнуват за църквата, вълнуват се за нейното състояние. Вярват искрено в Бога, искрено ги боли за църквата, за това, което се случва в нея. Възрастните хора, ако пак погледнем към тези две групи, Възрастните хора понякога имат усещането, че идват в църква, която не познават. Някаква друга църква, едва ли не е чужда. Богослужението протича по някакъв нов, странен за тях начин, неща такъв, който са свикнали години наред. Понякога звучи музика, която не са свикнали да слушат в църквата. И всички тези промени ги стресират от една страна, а от друга ги карат да се чувстват Несигурни. Случва се нещо, което не знаят какво е добро ли ще дойде, лошо ли, какво ще стане, какво става същност. И никой не се опитва да им обясни тези неща. Нали? Всичко това, което се случва. Защо е необходима тази промяна? Чувстват се ненужни и отбъсна. тия Църквата за тях в продължение на десетки години е била най-важното живота си почти ли, рискували са, отказали са от много неща, давали са мило и драго за нея, жертвали са време, средства, кариера, образование, понякога и сега не могат да намерят място си в нея, защото тя е различна, изглежда по друг начин. Ето какво понякога чувства въдършния човек днес, когато а, влезе в църкват. Не по-различно, обаче е картината и при младите хора. За да дойдат в църквата, за да станат част от църквата, те също са се отрекли от много и различни удоволствия, които светът им предлагал преди. Отказали са от едно, от друго, от второ, понякога от кариерата също. Но с Божията помощ те са напуснали света, дошли са в църквата, за да открият Исус, да го следват, да му служат. Обаче с какво се сблъскват, като дойдат? си поставят та е... тая задача, тая цел. Виждат неща, които са виждали и в света, отвънка, лоши неща, отрицателни, а понякога даже още по-силно изявени, проявени в църквата. Си казват, защо излязах там и додох тук, като разлика няма. Чувстват се постоянно наблюдаване, следение едва ли някаква такава държавна сигурност не се чувстват свободни, живеят, всъщност всеки момент някой ще дойде при тях и ще започне да им прави уместни и не до там уместни забележки, свързани с външния вид, с поведение, с какво ли не. И ако един такъв човек реши и пожелая да изрази вярата са, така, както усеща, да потърси съвремени, близки до него от умислени емоционалната му форми, Среща едно огромно неразбиране, отблъскване понякога. В тази връзка понякога дали такъв човек може да бъде обвинен, че вкарва света в църквата. Безредник, в който премества старите гранични камъни. Трудно се е живее и съществува, вярва, ако щете, в една такава среда, когато се. Отправят упреци от този род към, към данен човек. И тук е проблема. Две групи, които не могат да намерят път една към друга. За да се случи това, някой трябва да подаде ръка. За да се намери път, за да се получи сближаване. Кой трябва да подаде ръка? Кой ще е първия? Обикновено казвам и другите. Нали? Ако аз съм от групата на консервативи, ще кажа или възрастните, ще кажа младите. Ако съм от групата на младите, ще кажа възрастните. Нали? Винаги така сме настроени, другия трябва първо да поеде ръка. Това, което обаче ни съветва Библията, е малко по-различно. Спомняте си планинската проповед. Исус там казва, че когато принаша своя дар, чириш при Бога за да му служиш, и се сетиш какво? Че някой има нещо против тебе. Не. Съсете, че аз имам срещу някой нещо против. А сете, че някой има нещо против мене. Какво трябва да направя? оставя дъръ, непренесен, да се върна, да се помиря и тогава да отида да се върна пак в храма, да пренеса дъръ си. Не другия да бъде първи, ами аз независимо в коя от тези две групи съм да направя това, да подам ръка. А, акцента обаче, който искам да поставя тази сутрин е, или апела по-скоро е към, към младите хора. Обикновено винаги казваме, че младите хора са ония, които винаги действат. Хората на, на действието. Които не могат просто така да стоят без да се направят да нищо. А, понеже те са унези, хора, мал от поколение, което обикновено внася новото, което рискува и търси всякакви начини за да постигне идеите си, пилирам към тях, те да са у които първи ще полодат ръка. Към тях да отправим този апел тази сутрин. Те да са у които първи ще разчупят леда на неразбирането и учуждаването. Интересно е да отбележим, че подобни проблеми намираме описани и в страницата на Библията. В Новия Завет има една личност, която може да бъде един добър представител на маяти хора днеска и на тяхната ситуация. Една личност, до която Павел пише писмо. Същи ли с? Кой? Тимотей. Тимотей. Кой е Тимотей? Само някакво думи за него. Какъв беше баща му? Грък. Майка му? Хва беше? Еврейк. Той какъв е? По средата. Нали? Нито едното, нито другото. Това е една а, странна за времето си спойка или как да връзка да я наричам. Знаете, и че до ден днешен евреите много държат на, на рода си и до ден днешен продължават така, да спазват това нали? еврей за еврей, да ни излизат извън а, рода, извън народността. Страна е била и такава. В крайна сметка обаче майката на Тимотей се обръща към християнството, благодаря на апостол Павел. Заедно с нея се обръща и, и Тимотей, той също повярва. След известно време, виждаме, че апостол Павел започва да го използва, да го твари с отговорни задачи. И тук се появяват, възникват проблемите на, на младия Тимотей. В първото послание, 4 глава, 12 стих, Павел пише на Тимотей, никой да не презира твоята младост. Защо му пише това? Би ли му го писал, ако няма хора, които го правят? Явно в църквата, в която е, свързано с отговорности, които той има, има хора, които са казали така, жаргоннове, той е хвапак ли ще научи? Той е малки ли ще ни казва какво да правим и как да го направим, защо трябва да го правим. Той може да ми е син, може да ми е внук. Сега дошъл да ми говори нали, от Анвона да ми казва нали, Бог какво говори. Никой да ни призира Твоята младост. Досиално в църквата на Тимотей е имало хора, които са изпадали в крайност. Ако прочетем първите пет стиха от тази четвърта глава на първото послание, ще видим, че в посланият си Дума и Павел търси разрешение на трудностите, които маля е му работник има. И вижте, в тези стихове Павел очертава, охарактеризира проблемите му. Духът изрично казва, че във времената, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения. Шрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято събе се пригорява, които забравят забраняват жененето и позволяват въздържане от ястия, повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от тези, които вярват и разбират истината. Защото всяко нещо създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение, понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва. Павел говори тук за някаква група хора, за някакви хора, които са изпадали в крайности. Хора, които сигурно са милеели за църквата, защото го правят в църквата, но не са забелязвали както вместо да помогнат в растежа, да настежда на тая църква, пречат, спъват я по пътя към небето. Защо? Павел ясно обяснява тук. Издигали са забрани, които самия Бог не е постановил. Издигали са някакви барери, някакви стени, които самия Бог не е поставил, не е давал. Имам усещането, може би не точно по същия начин, но и в нашите църкви днес тази тенденция не се е изгубила. И като казвам това, сигурно винава през ума един, втори, трети човек, който така, следва този ход. Който издига забрани, които Бог не е поставил. Изгубили сме усещането, изгубили сме добрия и необходим усет за това кое е основно, кое е важно и кое е второстепенно. Веднъж на едни лекции в колежа Свилен Колев, предполагам, че повечето го познавате, ни зададе въпрос. Колко вида животни са описани в Новия Завет? И почнахме да изборяваме. Какви животни има описание? Моля? Моля? В Новия завет има и осел, да, добре има. Е, По-често, агне или овца, има кози, лъв, добре, вълк, има ли? Вълк, овче, кожа, всякакви четири ноги. Изброяхме, изборяхме, ама се, не можехме да стигнем до, до това животно, за което той се мислише. И той каза, има и едни животни, които и днеска ги има. И основната ми цел е да се боря с тях божи кравички, <ръква> а, които, казва, са много, нали, такива миролюбиви, такива едни кротки, обаче дат. Дъд... Хора ви казват, човешко мисло, да. А, дали сте чували тази е метафора. Павел за такива хора говори тук в посланието към Тимотей. Понякога сме способни за една песен или за една дреха да се скараме, да повишим тон, да обидим, да нагробим, да навлезем в личния свят на хората. Липсване това усещане за важното и маловажното, кое е по-важното и кое е на първо място и кое е на второ. Кои са те важните неща в живота? Кое беше най-важното за Исус? Айде да поставим по този начин въпрос. Това са заповеди, да, питаха и кои са най-големите. Като гледаме живота на Исус, Кое беше най-важното за него? Да помага на хората. Моля? Да извърши волята на отца. Добре, ма какво включваш тая волята на отца? Не? Той е много обширно понятие. Да дойде да умресе за на нас, да пожертва живота си. Да, все е такива неща. Но службата на хората. Някъде да сте чели Библията Исус, да види някой и да му каже О, и ти си прокажен с тези мръсни дрехи, миризлив овчар някакъв. Я по-далеч от мене. Няма такива нищ. Няма да намеря. От което ни показва, че Исус ценеше личността на човек. Самия човек. А, такъв Какъвто е, го приемаше. Верно, а, че след тая среща настъпваше промяна. Но за Исус най-важното беше личността на човек. Виждаме ли човека до нас? Ако зададем въпроса към нас. Ако поставим този въпрос към нас. Виждаме ли човека до нас? Или той за нас е един продукт, на него е външен вид, как изглежда, на думите, които говори, начина по който се изразява, на песните, които пее. Случвало ми се, понеже Пастора винаги в събота, нали, трябва да е с костюм. Случва ми се, срещна човек през седмицата, когато не съм с костюм, или отида от тях, да нали, не може да ме познае. Гледа се и като този е човек, съм го виждал някъде, но откъде го познавам. Защото външния вид е различен, нали, няма го костюма, няма го. Той е изглед. И сега, познавам го този човек, ама кой беше, че не мога да съсетя, нали, примерно? и после, а, да, веднага. Ali, съсеща, като кажа някои думи. Дали нашата оценка за хората е така, това ли виждаме, когато погледнем човека до нас? Външния вид, думите, песните, начина, по който говори, се държи. Исус оценяваше, ali, не гледа на лице, казва Библията, гледа на, на сърце. А в посланието тук до Тимотей Павел дава три съвета в случай към младите хора. Ali. Към тях апелираме днес, да подадат да отправят своята ръка, да протегнат своята ръка. Така че тук има три съвета към младици, които могат да помогнат в взаимоотношенията с, с по-възрастното или с другото поколение. Няма значение какво е. Ето ги тези три съвета. няколко думи за всеки един от тях. 12-тият стих, прочетахме, Никой да ни презира твоята младост, но... Бъди на вярващите пример. В слово, в поведение, в любов в вяра, в чистота. Ето го първия съвет. Бъди пример. Подай ръка чрез примера си. Лесно ли е да бъдеш пример? На думи е много лесно. На впечатление, много лесно можеш да го докараме. Ама на практика да бъдеш за пример в слово, в дело, в любов, в вяра, в честота, не винаги е лесно. Много по-удобно е да отвърнеш на агресивността с агресивност. На обидата с обида, на мълчанието с мълчание. Имаше една приказка като мала, която Можах да разбирая, обичах много приказки къв всяко дите. И една, която не можах да разбирая. Беше много странна. Заглавието съм запомнил. Не помня какво се разказваше вътре в тази приказка, ама заглавито съм запомнил. Каквото повикало, такова се обадило. Чували сте си го, сигурно. Не знам дали сте вечели приказ, дали се спомняте. А, ние сме много по от Отвътре ни идва да постъпваме по този начин. Квото има среща, като гледава, нали, такова да отвърни, някога нали, трябва да и по-силно в по-голяма степен. Само, че това правило, то е език, е езика на този свят. Когато съм си мислял за това правило, след време съм се опитвал да го вида някъде в живота на Исус. Дали Исус е действал според това правило? Квото повикало, такова обаял? Трудно ми е да открия подобни действия на Исус Христос, подчинение на, на това правило. Това е правилото, това е езика на този свят. На него говорят повечето хора. А, няма нужда от примера, защото всеки един от нас е изблъскал с такива неща. А, много е разпространен този език, много е лесен, отвътре ни идва, и никакви трудности нямаме за, да за да го прилагаме, да го говорим. Бог обаче очаква от нас не да се доказваме пред другите, не винаги и навсякъде да оставяваме нашето, което става въпрос за, за нашето. Бог очаква от нас да бъдем и да дадем добър пример. Да отразяваме добрите християнски ценности. И така, със своето поведение, своят пример, да формираме една атмосфера на любов и на приемане. Подай ръка, чрез добрия си пример. В следващата глава, началото на 5 глава, първия стих, ето го втория съвет. Стар човек не порицавай. Стария предотказва не изобличавай. А го увещавай като баща. Увещавай. Първото е бъди према, второто е увещавай. Не да се противопоставяш, а да се отнася с площите уважение към по-възрастния човек. Не да кажеш, а. вече разбирал тези неща, с някакво пренебрежение, ма е се занимава да с него, или с тях, или с някой друг. Увещавай като баща, с уважение. И това уважение, поведнъчният човек ще го оцени, ще го разбере, ще види протегната ръка. И тук не е лесно, както в първия случай. Може би сме пробвали и не винаги получаваме това, което ни се иска, което очакваме. Но не бива да се отчаваме, защото някои неща искат време. Чували сме понякога по лагерите на един събрание с млади хора, изказване от труда. Ако има лагер за цялата църква, аз няма да дойда. Няма да отида на него. В смисъл, "що има и възраст, и аз няма да предпочитам тази обстановка. Тези гласове са страшни. Те са израз на едно дълбоко неразбиране на същността на християнството. Какво означава това да съм християнин, да вярвам, да следвам Христос? Да си християнин не означава винаги да получаваш това, което на теб ти е приятно а това, което на теб ти се иска. Точно обратно, да бъдеш християнин означава да си готов да жертваш за човек, да дадеш на човека до тебе. Павел казва на Тимотей, увещавай, общувай, говори му, споделяй търси мирния, спокойния разговор. Дори в началото да има отпор, твърдост, когато това се повтаря постоянно, това твърдото ще, ще умекне и, и вратите. Нали? Казва Соломон, благите думи отварят железни врати. Няма да продължи вечно така. А, дори, нека всички в началото, дори с един да започнем, пак е една крачка, в правилната посока. Подай ръка. Третия съвет, който дава апостол Павел, ще го открием във второто послание, първата глава, 13 и 14 стихове. Бъди пример, увещавай, дръж образеца на здравите думи, които се чу от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Ако трябва с две думи да предадем съвета на апостол Павел тук, те ще звучат така пази доброто. Пази доброто. Последният съвет е свързан с отношенията ни към Божите изисквания. Ко другите са свързани малко или много с отношенията помежду ни, бъди пример, увещавай, това е между нас, тук виждаме нещо, което е свързано с Божите изисквания. Пази доброто, дръж образец, опази го. Независимо от вас какви хора общуваме и в какви ситуации попадаме, Бог очаква от нас да бъдем добри, в най общия смисъл казано. Да бъдем такива, които а, приемат и живеят по този образец, този стандарт, тези изисквания, които Той поставя към нас. Може би по отношение към по-възрастните братя и сестри, това отношение към по-възрастните и въобще това отношение помежду ни е един белек на едно лично, такова духовно израстване. Понякога е болно, когато виждаме млади хора, които така силно упорстват разбиранията си, че за тях няма нищо друго, освен тяхното мнение. Това среща е от другата страна. Маце като прави това няма как да се получи. Хора, които са вечно прави, изградили си някакво мнение предварително за проблема и въобще не се слушват, нямат никво желание да слушат в гласа на другите. Питам се те млади хора, когато станат на 60-70 години, какви ли ще бъдат тогава? Още по-зле, нали? Още по-страшно. пази доброто, Божието, на което Бог ни е, Бог ни е дал. А, обощавайки мислите, които споделяме тук, заедно може да кажем, че възрастта в никакъв случай не е порок. Не може да кажем, щом този човек е млад, е ясно обречен на кауза, нали? няма смисъл за да него. Или обратно, щом е възрастен, него вече нищо не ни става. Ли, възрастта не е някакъв порок. Има и млади хора, има и възрастни, с прекрасно мислене, с голямо сърце, готови да приемат всеки, има и обратната картина, християни от различни възрасти и млади и стари, няма значение, които са изостанали в духовния си растеж, които рубуват на грехове, хора, при които Исус фигурира само в устните им, хора, които спъват Развитието, растежа на църквата, нали, божите кравички, които не пазят доброто, не се държат за образеца. Към коя от тези две групи а, ще влезем, ще принадлежим, това се зависи, разбира се, лично от всеки един от нас. Дали сме към тези, които създават напрежение между поколенията, или към тези, за които възрастта не е най-важната, човека, самият човек, това решава всеки един от нас лично. Подай ръка апела, който отправя Бог към нас. Към млади, към възрастни, към всеки един от нас. Хубаво нещо е, когато някой ни подаде ръка в момент на затруднение. Оценяваме и сме благодарни за това, което правим. Но още по-хубаво изживяване когато ние самите подадем ръка на хората около нас. Сигурен съм, че сме били в дете ситуации. Имали сме нужда от помощ и някой не е помогнал? Някой имал нужда от помощ и ние сме му помогнали. Кога се чувствате по-добре? По-удовлетворени? Моля? Така казва словото, да? Така казва Библият. И на практика да го приживееме и го опитаме, ще видим, че наистина е така. По-доброто, по-хубавото е ние да пладем на ръка, ръка на хората около нас. Само, че да поведе ръка може само този, който е осъзнал, че е дошъл в църквата, че е дошъл при Бога, а не е за да получава, а за да дава. Християнството не е, използвам тая дума, модерна или консуматорска религия. Някой прави нещо за мен и аз съм доволен и израствам в своето християнство. Християнството и религия. На действието точно обратното, ние да направим нещо за, за другите. Ние да помогнем и заедно да вървим към обща цел. Някои вървят по-бавно в този път, други по-бързо, на някои им е трудно. Затова има нужда да си подадем ръка един на друг, да се изчакаме ако трябва. Така че заедно да вървим напред. А, преди години някъде в някоя църква а, имало едно пиано, което стояло в един ъгъл на църквата, на някакво място. Тук е във всеки ъгъл има пиано, виждам. Но в тая църква имало само едно пиано. Пастора решил да го премести това пиано. Сказал, тук не е удобно, не е хубаво, ман сам на себе си го говори това нещо, нали? Не на църквата. Вземе да го преместим от тая страна, тук ще пасне най-добре. И решил да го направим, а пиано няма как само да го премести, и извикал на някой човек, каза им, кой иска да направят, всички така го погледнали, а за ли това не може да го правим, това не трябва да го правим. Това пиано, откакто е църквата тука, винаги стои тука. Не може да го преместим от другата страна. Просто е невъзможно. Пастора казал, тия това да е последното нещо, което ще направя в тая църква, ще го преместим. Така и станало било последното нещо, което направя в тая църква. Приместил го, почнали писма, трябва ли пастора да премести там? И пианото се върнал на старото място. Години по-късно, очел пак в тази църква. Постига 5-6, 10, не знам няколко години по-късно. И си зна да видява, че пяното е там, където той искал да бъде. Приместено е, от другата страна. И е попитал колега си, ма, как го направи това нещо? Мен за това нещо ма преместиха от тук. Как го направи? И той каза, мести го всяка седмица по 5 сантиметра. Докато на се отказва от друга страна. Това е една притча. за това, че ако отстояваме на нашето и държим твърдо, говоря за второстепените неща, нали? казваме, не е така, трябва да бъде, няма как да вървим заедно, няма как да да, бъдем, да живеем своето християнство. Ако искаме да бъдем с Божия народ на Небето, трябва да се научим да живеем с Него тук и сега. Бог да ни благослови за това, да не стискаме ръката ми, да я подаваме към другите, които имат нужда от нея. Амин.